Tiana, a primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, a primera hora. A l'informatiu d'avui fem un repàs de les activitats que han tingut lloc aquest cap de setmana a la nostra vila, entre les quals destaca la cluenda de la dotzena edició del Festival de Música Antiga de Tiana, el Tiana Antica. A continuació us en donem els detalls. Abans, comencem amb els titulars. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la cluenda de la dotzena edició del dia n'antiga amb els concerts de Xavier Díaz-la-Torre i de la formació Aixabeba. Els organitzadors han valorat positivament aquesta dotzena edició, tot i la coincidència d'un dels concerts amb la final de la Lliga de Campions. Aquest ha estat un cap de setmana especialment actiu pel que fa a la vinculació dels ciutadans de Tiana en les reivindicacions del 15M. Per una banda, l'agrupació Escolta Roger de Flor ha donat recolzament a les mobilitzacions sumant-se a les activitats de la plaça de Catalunya i per l'altra, una vintena de tianencs han celebrat una assemblea per establir els eixos de treball. Aquest dilluns el Saletianen Caltarella inaugurarà el primer centre de recepció de visitants de la denominació d'origen a l'ella. L'obertura es fa coincidint amb la jornada de portes obertes per clients i distribuïdors que tindrà lloc durant la jornada d'avui. L'empresa Mundopan ha arribat a Tiana per oferir un servei de repartiment de pa a domicili. i L'oferta va dirigida a un públic general, tot i que els responsables de la iniciativa han destacat el seu objectiu d'acostar un aliment tan bàsic com és el pa per a persones de mobilitat reduïda que tenen dificultats per sortir de casa. El Tianen Galbert Ferrer està promouent la creació d'un banc del temps a Tiana. La proposta que ja es va aprovar al nostre municipi ara fa uns anys té com a objectiu ser un centre d'intercanvi gratuït. I en esports del bascet Tiana s'ha quedat a les portes de proclamar-se campió de Catalunya de la segona territorial. Els tianencs han perdut aquest diumenge 69 a 75 contra el Sant Pere de Terrassa en una final molt disputada. Tiana, primera hora. Notícies. D'aquesta manera es tancava aquest diumenge l'últim concert del Tien Antica a l'Ermita de l'Alegria amb una sessió de música medieval a càrrec de la formació en de l'USA Xabeba. Tot i la coincidència amb la final de la Lliga de Campions i les celebracions de Futbol Club Barcelona, els organitzadors del Festival de Música Antiga de la Vila han fet una valoració positiva d'aquesta dotzena edició que ha aconseguit aplegar al voltant de 300 persones de públic. L'últim concert tenia com a objectiu apropar l'ampli ventall de colors musicals i poètics que ens va deixar el període medieval a les universitats d'Europa que han en aquell moment començaven a néixer. Una proposta acostada amb un caràcter molt pedagògic per part dels integrants del grup Aixaveva. D'aquesta manera ho han valorat alguns dels assistents. Està molt maco, molt bé. T'emociones i a més se sent molt bé aquí. M'ha encantat. El flautista m'ha agradat molt. Després, els de instruments de corda, que més ho explica amb tanta gràcia i bé, i la veu de la noia, doncs molt bé, fantàstic. En general, molt bé. Crec que ha valgut molt la pena venir. Preciós. Com cada any, però potser cada vegada més. Sí, molt maco i molt sorprenent, com cada any. Això és la cosa més... Jo trobo que és impressionant veure que hi hagi tanta gent que fa tanta bona música i no es coneix. Per la seva banda, el codirector del festival, Llorenç Blasi, ha subratllat el ressò que ha aconseguit tenir aquesta proposta cultural més enllà de les fronteres de Tiana. Una mossa d'això és que al llarg dels 12 anys de festival han passat per la vila un gran nombre d'intèrprets, alguns d'ells de reconegut prestigi mundial i altres futures promeses que avui dia ja són músics consagrats. Jo crec que en aquí la institució, diguem, que pretorcina el festival que és l'ajuntament, ha de donar un pas i ha de fer-se el seu, ha de donar una miqueta més de volada a tot aquest que ja no és un projecte, sinó que és una constatació de que és interessant, que és necessari, que a més a més és oportú fer-ho no és una cosa gratuïta. La gent respon. Aquest any el Tia Nantica ha hagut de reduir el nombre de concerts com a conseqüència de la disminució de pressupost derivada de la crisi. Tot i així, des de l'Ajuntament s'ha garantit la continuïtat d'aquesta proposta cultural del municipi després de tants anys de d'arrelament. Ferran Pasqual és el regidor de Cultura en Funcions. Aquesta continuïtat en tindrà no només perquè és agradable sentir-la i més és una forma de compartir vivències d'altres temps, sinó perquè hi ha tots aquests grups que hi participen, hi ha un treball d'investigació amb instruments. Un any més és un festival que té el seu públic, un públic fidel i un festival superconsolidat. Aquesta dotzena edició també serà recordada com la primera en la qual s'ha pogut introduir una novetat destacada, la descoberta tàctil per persones amb problemes de visió a través d'unes sessions on els mateixos intèrprets han mostrat i explicat les peculiaritats dels seus instruments. Mm -hmm. Aquest ha estat un cap de setmana especialment actiu pel que fa a la vinculació dels ciutadans de Tiana en les reivindicacions del 15M. Per una banda, l'agrupació Escolta Roger de Flor ha donat recolzament a les mobilitzacions participant dissabte en l'activitat La veu dels infants, celebrada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Dissabte a la tarda no hi va haver cau i van convidar totes les famílies a participar en una simulació d'assemblea d'infants i adolescents amb l'objectiu de transmetre la importància que els infants estiguin units sobre les injustícies i la idea d'aquells són el futur. Així ho desacaba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 una assemblea infantil aquí a la plaça. Des de l'Agrupament Escolta de Tiana s'han volgut desvincular de qualsevol acció política o violenta i volen reivindicar el paper dels infants a l'hora de treballar per un món millor. Precisament per això, divendres es va voler organitzar una campada jove a la plaça de la Vila de Tiana, però finalment no va prosperar aquesta iniciativa. D'altra banda, aquest diumenge, una vintena de tianencs s'han tornat a concentrar davant l'Ajuntament per fer una cassolada i manifestar públicament els motius de la seva indignació. De fet, algunes de les seves reivindicacions les han anat penjant durant tota l'assemblea mana sobre la façana del consistori municipal, però s'han queixat que la policia local els hagi arrencat. Cada cop que treguessin un cartell posarem 10 més, fins que aconseguim el que volem, que canvi tot això. De moment hi ha assemblea, cada dia a les 9 del vespre. Assemblea Popular. I tothom pot dir el que vulgui, el que vulgui ho decidirem, entre tots, ja no manen ells. I aquesta plaça és nostra. Després de la cassolada d'aquest diumenge al vespre, han celebrat una assemblea per plantejar els eixos de treball dels propers dies. Una de les idees que s'ha posat sobre la taula ha estat la seva aparició a les xarxes socials a través de plataformes com Facebook. A més, han sobratllat la importància de treballar en xarxa i connectats amb tot el que passi a la plaça Catalunya de Barcelona i també s'han plantejat com a objectiu fer arribar les seves activitats i reivindicacions a la gent gran de Tiana. i primera hora Aquest dilluns el Sallet i Nenca de l'Ella inaugurarà el primer centre de recepció de visitants de la denominació d'origen a l'Ella. L'obertura es fa coincidint amb la jornada de portes obertes per a clients i distribuïdors que tindrà lloc durant la jornada d'avui. Es tracta del primer centre d'aquestes característiques de la DEO a l'Ella i consisteix en un edifici de dues plantes de nova construcció integrat en el paisatge i situat al vell mig de les vinyes de la Serralada de Marina amb espectaculars vistes sobre el mar. El propietari del Salletia Josep Maria Pujol Bosquets ha d'estar acat objectius del centre. Seguint les tendències una mica del mercat del vi, han volgut fer un puesto per atendre bé la gent i per obrinza a tot el nostre entorn, no? O sigui, volem que la gent ens vingui a visitar, que copsi en directe les vinyes, que tasti els vins, que doni una volta per aquest entorn i obrinza en els nostres veïns, no? La gent més propera de la comarca de Tiana Lella, Badalona, tot tot aquest entorn i ara tindrem els mitjans per atendre-los correctament. El centre de recepció de visitants està pensat per promoure la no i donar-se a conèixer entre els ciutadans de l'entorn, i és que l'espai compta amb una botiga, un espai audiovisual, una cuina i dues sales polivalents que, a més a complir la funció de fer sentir còmodes totes aquelles persones que visitin les vinyes, permeten la celebració de tota mena d'actes relacionats amb el món del vi. Des de fora ens perceben com gent amb en un entorn natural i cultural molt important. Tenim Barcelona a 10 minuts, tenim les vinyes, tenim el mar, tenim la, els pins, o sigui, tot aquest entorn tan pròxim de Barcelona amb una quantitat de milions de turistes eh, està clar que la indústria que està aguantant eh, el cop de la crisi és la indústria turística amb el sentit ampli. Vol dir que nosaltres ens podem agafar en aquest carro i administrar-lo correctament, oblidarem una incidència econòmica en els nostres municipis important. Pujol Busquets ha destacat la tasca que estan fent des del celler per fomentar el cultiu ecològic de la vinya. A més, del propietari del Talella també ha destacat la importància de la celebració de la tercera edició del Tast Tiana, una gran oportunitat pels cellers de la vila d'exposar els seus productes i arribar a un major nombre de gent. L'empresa Mundopan ha arribat a Tiana per oferir un servei de repartiment de pa a domicili. L'oferta va dirigida a un públic general, tot i que els responsables de la iniciativa han destacat el seu objectiu d'acostar un aliment tan bàsic a la nostra dieta com és el pa a les persones amb mobilitat reduïda que tenen dificultats per sortir de casa seva. Ja porten un mes estenent-se pels municipis de la comarca del Maresme i en aquest temps han aconseguit captar més d'un centenar de clients. De fet, els responsables de la franquícia a Barcelona s'han volgut adreçar a pobles com Tiana per les característiques del seu nom nucli urbà en diverses urbanitzacions. Una de les persones a càrrec del servei a la nostra vila és Esther Pinyero. Instalamos un, un buzón panera eh, fuera de su vivienda para que si nosotros podamos dejarles el pan, o sea, el servicio que realizamos, lo hacemos desde las siete y media de la mañana hasta las diez y media de la mañana. Es cuando dejamos el pan en en casa de cada persona. Molts clients nos dicien: "Ah, ja fa temps a, a repartir en la casa" i després altres també te recordan. I qualsevol que en el poble. I bueno, nosaltres nos sentim orgullosos. Me gusta que sientan eso, que podamos dar de servicio, que la necesidad que hay podamos ofrecerla. A Tianaixo ja tenen clients en zones com els Bassans, Can Gaietà o al Centre del Poble i d'entre els que han sol·licitat aquest servei, els responsables de Mundopan se senten especialment satisfets de poder oferir pa a domicili i a preu de mercat sense despeses afegides a la gent gran i les persones amb Traduida. Va dirigido pues a viviendas unifamiliares que normalmente tienen que coger el coche o tienen que darse una buena caminata para ir a comprar el pan y entonces pues queremos eso, darle ese servicio, eh, por lo menos que sepan que el pan lo tienen en la puerta de su casa. Después otra cosa que también nos encontramos, que a, encontramos personas mayores que más que una comodidad para ellos es una necesidad y estamos encantados en poderles servir a todos. Aquesta és una iniciativa que va sorgir a la Comunitat de Madrid i que ara s'estesa en una franquícia pròpia al Maresme i a poc a poc van ampliant la seva variedad de distribució. El tianeng Galbert Ferrer, fins fa ben poc president de Tiana Solidària, està promovent la creació d'un banc del temps a Tiana. La proposta, que ja es va aprovar al nostre municipi ara fa uns anys, té com objectiu ser un centre d'intercanvi gratuït de serveis entre persones obert a tots els homes i dones de qualsevol edat. A diferència del que passa als bancs habituals, la unitat d'intercanvi no són les divises, sinó que és l'hora. Així, per cada hora de servei prestat, l'usuari té dret a rebre una hora de servei. Per aquest motiu, les persones adscrites al banc disposaran d'un talonari de temps que generant cada vegada que alguna persona faci ús del seu temps. Tothom aporta coses. Per exemple, puc fins de fer un pastís fins a acompanyar la senyora gran al metge perquè el seu fill el seu gendre no la pot acompanyar, puc passejar Puc fer els baixos de pantalons, planxar, o puc arreglar un, una xeta. No? Tothom sabeu fer alguna cosa. I aquí el valor no és el que s'has fet, el temps que tu li haig de fer-ho. Aleshores, és una manera de poder seguir funcionant sense aquest et postigui, És simplement donant-ne el teu temps a canvi d'un servei. Albert Ferrer ha explicat que està treballant per crear un banc del temps en col·laboració amb els mongatins amb un objectiu clar, afavorir la creació de xarxes de relacions entre persones, fomentar el coneixement i la confiança mútua i resoldre les necessitats de la vida diària a banda de millorar la qualitat de vida de les persones. Una iniciativa que ja fa temps que està funcionant a molts llocs, que té molt de sentit i que, i que és molt pràctica i aquí no és important la qualificació de les persones, sinó les persones, no? Que és que ja fa temps la idea de funcionament de situació com a comunitat, com a societat, no? que al final necessitem d'anar tant els diners i la mercantilitat i la rentabilitat i, i que fem que les persones es puguin recolzar, i que més enalosos, no? De moment el Banc del Temps de la nostra vila és només un projecte, però és per això que Albert Ferrer vol fer una crida perquè tots els tianencs i tianenques puguin col·laborar amb aquesta iniciativa. El projecte del Banc del Temps, un lloc on s'hi intercanvia serveis de persona a persona, es basa en els principis d'ajuda a motua i bon veïnatge que s'ha donat de manera espontània al llarg del temps. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. El bàsquet s'ha quedat a les portes de proclamar-se campió de Catalunya de la segona territorial. Sis punts són els que els han allunyat d'aconseguir aquesta fita tan important pels tianencs després de l'ascença de categoria la temporada passada. La final s'ha disputat aquest diumenge contra el Sant Pere de Terrassa, un equip que s'ha mostrat superior durant el partit disputat al pavelló polisportiu Jordi Marí. Els tianencs partien com a favorits després de superar les semifinals al Corbera i de presentar-se a la final amb la plantilla al complet, ja que per aquest partit el bàsquet havia aconseguit recuperar el seu Pivot titular Tot i així, el resultat final ha estat de 69 a 75 a favor dels de Terrassa. Sentim les valoracions del tècnic de l'equip tianenc, Sergio Scorihuela, minuts després del final del partit. Te queda un poco de sabor agridulce, pero bueno, somos subcampeones de Cataluña, la temporada ha sido redonda con todos los problemas que hemos tenido. De hecho, el partido ha sido igualado, lo que pasa es que en ningún momento hemos conseguido imponer nuestro juego. Entonces hemos ido a remolque y cuando vas a remolque pues puede pasar esto, los minutos finales son un poco... No sé, diré un poco loterías. El objetivo era llegar hasta aquí. Esto ha sido un premio. Escorihuel ha volgut sobrallar el bon paper que han fet els tianencs al llarg de tots aquests mesos en una lliga en la qual debutaven. A més, cal tenir en compte que aquesta ha estat una temporada convulsa pel basquet tiana com a conseqüència, entre d'altres coses, d'haver de canviar d'entrenador a mitja lliga. Per tot plegat, tant els jugadors com l'entrenador del club de Tiana portaven tota la setmana convidant els veïns de la vila a pujar aquest diumenge al pavelló per donar-los recolzament. Escoltem el regidor en funcions d'esports, Jordi Quasi bé la... Les grades jo les he vist bastant plenes, la gent s'involucra molt i també pot ser que, com ha coincidit la rua del Barça, doncs molta gent ha decidit també fer altres coses. No? Jo puc dir que estic content perquè he vist el pagalló ple, la gent ha animat molt, per tant, tenia que haver-ne més un guanyador, no podien ser els dos. No? Al balanç d'ons d'aquesta lliga per part del club ha estat positiu, tot i haver fallat alguns trets a l'últim quart del partit que els haguessin acusat a la victòria. Tot i així, el tècnic del basquet Tiana ha volgut sorprèllar la qualitat del seu equip. Radio Tiana, Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb petits canvis en la situació meteorològica. Al llarg d'aquesta jornada esperem que la núvolositat sigui intravariable i abundant. I d'aquests núvols, en principi, no esperem precipitacions tot i que es faran més compactes al llarg de la tarda. Hi haurà algunes tempestes que afectaran l'interior de Catalunya, però sembla que no han d'arribar aquí a la costa, almenys en el dia d'avui. A banda d'això, els vents creiem que seran fluixos, en general, del sector entre l'est i el sud-est, la situació marítima dominada pel Marajol i l'estempre la és una mica més baixes en relació a les d'ahir, però poca cosa. De cara demà, en canvi, la situació canviarà més, sinestabilitzarà el temps i això podrà fer que tinguem ruixats irregulars i poc importants, però que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables de cara a la tarda. Hem de dir que demà s'esperen vents més aviat fluixos, novament de mar cap a terra, i la situació marítima tornarà a estar dominada pel Marajol a tota la costa del Maresme. Les temperatures una mica més baixes, estan les màximes, com les mínimes. Demà passat dimecres tindrem una situació d'impàs amb un temps probablement més estable, però jo sembla que els ruixats i les tempestes podrien tornar a afectar a qualsevol punt de la comarca. de 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista Salet i Cal Talella, coincidint amb la jornada de portes obertes per clients i distribuïdors que tindrà lloc aquest dilluns, inaugurarà el nou centre de recepció de visitants. Es tracta del primer centre d'aquestes característiques de la Deo Alella i consisteix en un edifici de dues plantes de nova construcció integrat en el paisatge i situat al vell mig de les vinyes amb espectaculars vistes sobre el mar. Tot plegat pensat perquè l'Enoturista gaudeixi més i millor de la seva visita Al Talella. I per conèixer els detalls d'aquest centre tenim a l'altre costat del telèfon el propietari del celler i enòleg, Josep Maria Pujol Busquets, bon dia. Molt bon dia. Doncs amb quina intenció, amb quin objectiu doncs, teniu pensat inaugurar aquest centre de recepció de visitants? Bé, nosaltres amb els vins d'alta l'ella privat doncs, estem conseguint una certa notorietat tant al mercat interior com a exportació i eh, seguint les tendències una mica del, del mercat del vi han volut fer un puesto per atendre bé la gent i per obrir a tot el nostre entorn, no? o sigui, volem que la gent ens vingui a visitar, que copsi en directe a les vinyes, que tasti els vins, que doni una volta per aquest entorn, pensem que estem parlant, que nosaltres estem al mig del parc de la serralada marina, estem a davant de mar, estem en una vall, la vall Sirera, que és una vall totalment protegida, i obrint-se als, als nostres veïns, no? la gent més propera de la comarca, de Tiana, Lella, Badalona, tot, tot aquest entorn, i ara tindrem els mitjans per atendre-los correctament, tindrem unes sales adequades, amb audiovisual, amb cuina, amb lloc de degustació, amb personal eh, especialitzat en fer visites, que ens podem adaptar, i pensem que és el que ens falta una mica. Nosaltres ens havíem dedicat sempre molt al tema d'exportació, mercats de fora, gamma alta i, vulguem o no, eh, no estem prou imbricats encara amb l'entorn natural nostre. No? La gent no ens veu com a propis i a través d'això intentem que la gent s'ho senti com a propi ja que nosaltres formem part, evidentment, del paisatge de Tiana. A més, hem de dir que, que també tindrà una botiga en, aquest, en aquesta línia de treball que deies d'acostar-vos directament també doncs, a, als vilatants i a tots aquells visitants que us vulguin conèixer i a més puguin comprar directament al celler, no? Bé, bueno, sí, la, la, la funció no és aquesta. Eh? Vull dir, nosaltres no, no volem vendre aquí el producte, nosaltres volem ensenyar-lo. Evidentment, hi ha botelles perquè la gent les prengui si vol comprar alguna cosa, no? però no és la funció principal. Això és un, un accessori, ja que quan arriba la gent... Pues, una botella o altra volen normalment, no? Però no és la funció del lloc. El, el, la funció del lloc és fer-nos a conèixer, no vendre producte. Perquè en aquest sentit, eh, doncs, també heu obert eh, un espai, un espai, doncs, que, que em sembla que també doneu la possibilitat de que se celebrin tota mena d'actes, no? Bueno, dorem que se celebrin actes relacionats amb lo nostre. O sigui, aviam, no és un puesto de bodes, banquetes i bautistes, per entendre'ns, eh? Sinó que és un, un espai, si hi ha un grup de gent o, un, o una empresa que vol presentar una cosa, doncs nosaltres li fem la visita, li fem la degustació, eh, li podem presentar aperitius de, de restaurants de la zona que, que els serveixin i si ells tenen un audiovisual que si el volen passar el passin. Però vull dir, no és un espai fet per eh, eh, coses que no tinguin relació directament amb els nostres vins. Sí, més no que sí que suposo que és destacable doncs, la línia de treball que està emprenent en el celler Alta l'Ella relacionat doncs, amb tota aquesta empenta que també es va proposar fa, fa poc doncs, quan es va configurar el Consorci de la Denominació d'Origen a l'Ella que és potenciar precisament l'enoturisme, no? Sí, sí, això, això és, ha sigut un, un boom molt important ja que el Consorci de la D.O. l'Ella ha liderat un tema important que és fer que la gent dels pobles de la denominació d'orígens se sentin com a propi, que formem que les bodeges formem part de l'espai i la col·laboració entre els diversos ajuntaments, eh, en línia de que els veïns dels pobles se sentin com a, com a seu, o i ho puguin integrar i ofriria als visitants. Perquè té molt de potencial, en aquest cas doncs, un espai natural, com, com el que dèiem, no? que està enmig de la serralada marina amb unes vistes espectaculars i amb un espai doncs, que aquell que li agradi aquest món del vi doncs, ho podrà gaudir molt i molt. No? Home, nosaltres, en el cas d'Altalella i Cava Privat, apostem absolutament per formar part d'un paisatge. Eh? Nosaltres no farem mai milers de botelles... Ni, ni pensem traslladar a altres llocs, ni a res. No, estem molt encorats aquí a la denuncia d'origen a entre els termes de Tiana i l'Ella, i eh, pensem absolutament amb això, no? en preservar l'entorn natural, fer vins procedents d'agricultura ecològica, estem fent un pas més endavant amb el tema dels vins naturals, que vol dir sense cap tipus d'additiu, ni, ni tan sols el sulfurós, el lloguet de sempre, i seguim en aquesta línia i oberts a tota la gent que està al nostre voltant. I aquest és un pas més, en aquest cas, per la potenciació econòmica del territori, perquè sabem que durant els últims mesos se n'ha parlat molt de potenciar el turisme i de potenciar-lo relacionat amb els punts forts que tenim aquí, Tiana, no? i un d'ells, evidentment, són els cellers. Sí, sí, nosaltres...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 al cop de la crisi és la indústria turística amb el sentit ampli. Vol dir que nosaltres ens podem agafar en aquest carro i administrar-lo correctament. L'obrarem una incidència econòmica en els nostres municipis important. En el centre de recepció de visitants de la l'ADO Alella, en aquest cas d'Alta Alella, és un pas important de desenvolupament, suposo que de, de l'empresa, però cap on va? Quins altres objectius teniu més enllà d'això? Bé, bueno, nosaltres, eh, la nostra idea és consolidar-nos eh, dintre el món de l'agricultura ecològica, de fet el dilluns eh, en la jornada de portes obertes oberta venen l'importor d'Alemanya, de Bèlgica, d'Holanda, d'Anglaterra, d'Estats Units, que ens vegin com una mica referent internacional amb el tema d'agricultura ecològica i tirant-se cap als vins naturals. Aprofundir més amb el concepte eh, ecològic i intentar que el vi es percebeixi com un producte que no té cap tipus d'additiu, zero, que és un producte Eh, absolutament natural, sa amb dosis adequades, com tot, no? com totes les coses que si estan fora de dosis no són, i nosaltres està en primera línia amb tot el que sigui producte natural. Hem de dir que el proper 17 de juny, durant el tret de sortida sortir d'Aquitiana, la tercera edició del Tastiana, doncs ja sabeu que és una col·laboració entre restauradors, somaliers, també doncs cellers, en aquest cas doncs, també una aposta local per, per això barrejar tots els àmbits econòmics de la restauració, en aquest cas també amb el tema de, de l'enologia. No? Sí, sí, el Tastiana eh, per nosaltres ha sigut molt important perquè forma part d'aquesta idea nostra de fer -nos visibles dintre el poble, de que la gent ens vegi, i bueno, l'èxit és important de, de, de que ve gent. També penseu que s'organitzen uns autocars per visitar-nos, hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles de presentació de vins, i el tema aquest que fer-nos visibles pels veïns de Tiana. Doncs bé, amb aquest objectiu de fer visibles també dins de, pels veïns de, de Tiana, com dèiem, el propi dilluns s'inaugurarà aquest primer centre de recepció de visitants de la denominació d'origen de l'Ella i ho farà el al celler Alta l'Ella que va privat, el propietari del qual és Josep Maria Pujol Busquets. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Bon dia. L'entrevista. L Agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mungat del 30 de maig al 5 de juny. Dimarts. Exposicions. Aquest dimarts és l'últim dia per visitar l'exposició que el taller d'artistes de Tiana ha presentat a la Biblioteca Can Baratau durant el darrer mes. La mostra agrupa un conjunt d'obres confeccionades durant els últims 365 dies pels propis alumnes d'aquesta escola. Sota la coordinació d'Elena Carreras i amb el títol d'estet d'artistes, encara esteu a temps a visitar-la en el mateix horari de la biblioteca. Debats. I aquest dimarts torna també a la Biblioteca Camp Baratau una nova sessió del cicle de tertúlies Dimarts Parlem. En aquesta ocasió, la grafologia serà l'eix principal del debat. Es tracta d'una ciència que estudia el caràcter i les competències d'una persona a través de l'escriptura. De fet, es fonamenta en el principi segons el qual els moviments físics de l'home es relacionen amb les seves disposicions psíquiques. La sessió, que porta per títol Digue'm com escrius i et diré com ets, anirà a càrrec de la Roser Duran. Si voleu assistir, ho podreu fer a partir de les 7 del vespre a la Biblioteca Can Baratau. Dijous. L'hora del conte. Sota el títol Els Pirates Màgics, la primera sessió de l'Hora del Conte d'aquest mes de juny, parlarà de pirates. A més, la d'aquesta setmana serà una edició molt especial, i és que els nois i noies que hi assisteixin podran explicar els seus acudits més enginyosos en el final de l'acte. Ja ho sabeu, la sessió començarà com sempre a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Divendres. Literatura. Vuit mesos després de la seva publicació, aquest divendres l'escriptor català Joan Cavaller presenta la seva darrera novella, que porta per títol L'enfrontament entre catalans i espanyols pel domini del passat íber. Un relat que recull un conjunt d'articles on l'autor examina la polèmica entre catalans i espanyols pel domini científic de la interpretació dels antics íbers. L'acte començarà a partir de les 7 de vespre a la Biblioteca Cambratau. La proposta la sala Albèndic del Casal de Tiana acull aquest divendres la sisena edició de recital de poesia que realitza el grup d'alumnes de nivell instrumental de l'Escola d'Adults Timor de Tiana i L'acte començarà puntualment a dos quarts de set del vespre. Dissabte. La proposta. Mungat serà l'escenari aquest cap de setmana de la onzena edició del festival de circ Cursirquit,